Oricum e bine să fim, să fim aici Băieți, mai aveți bani? De o martie, mai aveți bani? <laughs> Unii m-ați ascultat, m-am văzut la lucru de, Ați mers după ore, să facem bani, să cumpărăm mărțișoare, flori Ei, uh, nu s-a terminat bine unul martie, că vine o martie fetele sunt bucuroase, se ține în lanț sărbătoarea Și uh, ziua femei, asta e, nu putem scăpa, nu-i ziua mamei uh, În America e Mother's Day, când e Mother's Day la noi e Women's Day Așa că e ziua internațională, așa că, că ești român, că ești maghiar, orice naționalitate e ziua ta, așa că băieți, nu uitați, pentru mamă, soră, frate, nu. Fratele dă la ăștia lați. Oricum mă bucur să fiu astăzi, sunt puțin răcit, nu știu cât sunteți răciți împreună cu mine, mă ridicați mai sus dacă ești răcit. Știți cum se zice că ăștia deștepți răcesc în martie? Nu știu ce, ce Da, dacă acum răciți-vă unul pe... Bă, tușește fața la mine Oricum interesant Vreau să încep să, să vă zic ceva ce am, ce am întâlnit vorbea, vorbea Am găsit ceva pentru Vlad fost, fost Bătăuș în cartierul lui Și Am găsit de la unde s-au fost bătăuș Definiția pumnului Fii atent la că o să-ți placă asta Definiția pumnului Zice, este parte de vorbire flexibilă care mută maxilarul dintr-o parte în alta și răspunde la întrebarea mai vrei? A <laughs> zis că se placă la Vlad. Oricum Vlad e mare schimbare de când ai venit în biserică, așa că mă bucur mult și fain fai că nu numai ai zis că nu, de ce să țin secretul ăsta că așa fain pentru mine, ai spus și la alții. și uh, ne bucurăm de asta. Ok, uh, ce care lucrați, Cât lucrați aici? De cine duce greu țării? De cine? Uite, uite pe cine sprijinim Noi sprijinim părestul uh, Oricum, cei care lucrați o să înțelegeți mai bine Și deci când șeful povestește o anecdotă Toți râd în ouăte, în afară de unul Bă, tu de ce nu râzi Întreabă colegii Nu mai are niciun rost, de mâine nu mai lucrezi aici <ră> Vă știți, când șeful vă spune o glumă Și nu râzi, bai, așa că Cei care nu, steți, nu lucrați Încă e bine să vă pregătiți, să notați Să vă pregătiți, pentru că forța de muncă vă așteaptă și ultimul lucru care vreau să vă zic este că se întâlnesc doi ardeleni Primul întreabă Tu nu ți-ai minte ce număr de telefon are Ion? Al doilea Nu prea ți-ai minte Primul Spune măcar aproximativ <laughs> Aproximativ, e bun Am trimis un colet astăzi Nu, astăzi, asta prin Cargus Și uh, o, o singur număr a fost greșit o scrizie ei greșit, și vine, domnul mine Bă, tu nu răspunzi la telefon, bă, te-ai nesemțit, deci se intre din ce Cei care bă, bă, te sun de toată ziua, cei care să vedem ce telefon suni. el? Un singur, o singură cifră a fost uh, greșită, da? O singură cifră contează. No, bun, dragă mea, haideți că în seara asta ne îndreptăm, uh, am un mesaj special pentru voi, ne îndreptăm spre, spre Cuvântul lui Dumnezeu. Ești pentru prima dată aici trebuie să știi că De fiecare dată când ne întâlnim În, în, în formula asta, vinerea, seara Ne întâlnim aici uh, ca să auzim ce Dumnezeu vrea să ne spune Să vățăm din, din cuvântul lui Dumnezeu Așa că deschideți împreună cu mine La Matei Matei capitolul 21 Matei 21 Când am văzut ce vreme frumoase afară Mă gândeam, Doamne nu lăsa tinerii să fie ispititi Să stea acasă sau să meargă undeva Prin parc să mânce semințe în parc și dată că suntem într-un număr frumos în seara asta. Matei 21, versetul 22, citim un verset de aici și după asta să mergem în, în Marcu. Matei 21 cu 22 scrie așa, tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Cât vom primi? Ce scrie? Cât? Cât? Cât vreți? Zice tot. Tot. Ce vei cere. Bun. Mergem la Marco și citim uh, uh, o poveste interesantă. Marco, capitolul uh, 2, ci de la 1 la 5. Marco, capitolul 2, de la 1 la 5. Cât aveți Biblii? Ridicați Biblia, așa să văd cât e curios. Biblia în partea asta, în partea asta. Avem un, cel, un tel telefon celular, are Biblia pe telefon celular. În viitor, probabil că vom veni cu. Unde -i Biblia? Laptopul, e aici e sau tot felul de programe. Oricum. Uh, Ați găsit Marcu? Pe computer găsești mai repede. Pui Mark, capitolul 2 și ajunge direct. Marco, capitolul 2, versetul 1, scrie. <coughs> După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. ce care nu știți, era cetatea lui. Era cum e pentru voi orade ce care locuiți aici, Capernaum. Zi, uh, s-au zic că este în casă. Mulți presupun că e casa lui. Asta. Și s-au în îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Ele le vestea cuvântul. Alte cuvinte, predica. Au venit la el niște oameni care i-au dus un slăbănog purtat de patru inși, patru tip. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și pe ce l-au spart, au pe acolo patul în care zicea slăbănogul. Când ne-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, Păcatele ți sunt iertate Și după aia versetul 11 scrie Ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului Scoală-te, ridică spatul Și du-te acasă Și îndată slăbănogul s-a sculat, versetul 12 Și-a ridicat patul Și-a ieșit afară în fața tuturor Așa că toți au rămas uimiți și lăveau pe Dumnezeu Și ziceau, niciodată n-am văzut Așa ceva În seara asta vreau să vorbesc despre subiectul Când tu te rogi Când tu te rogi Haideți să ne rugăm și după aia vom, vom începe. Tată, să mulțumim pentru seara asta, îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care a decis, doamne, liber, să îi i nimeni să vină aici. Și Cei care au fost eliți, mulțumim, doamne, și pentru ei, îi primim. Doamne, ceea ce îți cer este ca în continuare tu să ne vorbești fiecare, tu, doamne, să ne deschizi urechile noastre. Doamne, dacă sunt blocaje și, doamne, urechile noastre sunt astupate, desfundele tu. Dacă, doamne, nu putem auzi până acum, eram, doamne, nu, eram incapabil de a înțelege cuvântul tău, doamne, revelează-l tu și, doamne, ar, arată-ne, doamne, care este voia ta în seara aceasta. Și să mulțumim, doamne, că tu ne vei vorbi fiecare. mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scriitor cu în mâna ta și, doamne, mă rog ca fiecare să primească cuvântul cu bucurie și să-l aplice în viețile lor. Numele lui Iisus Hristos, mă rog, și toți ne spun. Amin, așa să fie. Nu știu câți dintre ați crescut în familii, în familii creștine Care v-au învățat o anumită rugăciune Eți așa să vedem un sondaj Câți când ați fost mici ați învățat o rugăciune Diferent ce rugăciune Așa să vedem altfel întrebarea Câți n-ați învățat niciodată nicio rugăciune Mâna sus, n-ați învățat niciodată Bun, ok Deci majoritatea în afară de două persoane nu învățăm învățat nicio rugăciune. Acum, nu știu, rugăciunea care voi ați învățat-o, eu am învățat rugăciunea, probabil, între primele, Tatăl nostru. Cât s-a învățat Tatăl nostru? Prima rugăciune, Tatăl nostru. Bun. După aia, a fost o rugăciune care verișorii mei o învățau, dar pe noi nu ne lăsa părinții să o învățăm. Era înger în gerasul meu. Cât ați învățat înger în gerasul meu? <laughs> Bun, deci știți la ce mă refer Părinții nu spuneau că nu-i bine să ne rugăm la înger, îngerașul meu Mie tot timpul a plăcut verișorii mei se rugau înger, îngerașul eu zice, Nu, tu nu te rogi înger, nu, no, bine, eu mă rup, tatăl nostru În a fost o mică neînțelegere Dar e ok, că când eram la culcare, noi când eram în sat Eu mă rugam tatăl nostru, el înger, îngerașul meu Și anunțeam împreună, cred că era ok, știi? Ziceam noi când eram, când eram mici Oricum... Foarte mulți oameni înțelegă și crește, am crescut într-o această națiune în care, cel puțin, oamenii au auzit de rugăciune. Când vorbesc despre rugăciune, toată știe că nu, nu îi ceva, nu cum să zic, nu te peste cap când te rogi sau chestii de astea. știe ce înseamnă rugăciune. Te rogi la Dumnezeu. Am să începem în cultura noastră de ABC, deci, deci noi, deci ne rugăm la Dumnezeu. Toată lumea ce înseamnă rugăciunea. Ei, dar când vorbim despre rugăciune, poate zici, te da. Um, Deja deci, știm despre rugăciune, am înțeles, ne rugăm la Dumnezeu Mai are rost așa să vorbim despre ea Vă spun problema, problema e că uh, Nu ne rugăm <gânt> Cât ar trebui să ne rugăm, asta e problema Că dacă am înțelege ce înseamnă rugăciunea Ne-am rugat mai mult Și o să vă dovedesc asta Ne-am rugat mai mult, acum, a trecută Am făcut ceva interesant Am mers cu mașina și am mers pe un pic pe malul uh, Crișului Acolo Rogerius Încăsa la uh, Polivalentă Și am trecut podul care e acolo, cel care știți podul de lângă sala polivalentă, trecerea respectivă. Acum, eu am auzit mai demult, și acum voi puteți să mă corectați, dar am auzit că podul ăla e periculos. În sensul că mulți sunt oameni, ne-am la dată la o frizeție și spuneau că, domne, soțul meu niciodată nu trece pe podul ăla, adică că oricând se poate, se poate derâma. Câți ați mai auzit chestia asta? Numai eu. E bun, eu și Sami. Sami n avem aceeași surse, Ei bun. Și în timp ce treceam podul, ajunsese pe cealaltă parte, veneam din, din, din ce, de la sportului așa și mergeam spre borșului Și când am trecut deja podul, era un tir care venea spre, spre pod să treacă în partea cealaltă, să treacă, să meargă pe centură, și la un moment dat n-am mai văzut asta niciodată, înainte să treacă podul. Știu că oamenii își fac cruce când, trec, când merg pe lângă biserică Dar am niciodată n-am mai văzut cineva să își facă cruce și să se roage Înainte să treacă un pod Dom'le, dar să-l pe omul ăsta Mă uitam că tot îmi place Îmi place să mă uit așa la oameni că se cum arată oamenii într asta, ce e șofer. Bun, și domne, îl văd pe omul ăsta Serios și trece până aici să treacă podul Foarte serios și mă seama că oamenii, fiecare se roagă când îl doare, când, mă, când știa care are probabil mult tonaj pe tirul ăsta și vedea, bă, eu pot dărâma cu greutatea asta în podul ăsta așa de, de slăbuț. Dar vreau să vă spun ceva, n-ați văzut oameni care doar atunci când sunt la strâmbturare, când au o problemă, numai atunci zic și eu rugăciune, ați văzut oameni de -așa? Nu duc aminte, colegia mei în facultate, domnea de religios și erau în perioada sesiunilor extraordinare, Mai că nu erau creștini, dar ne Pe la biserică, posturi. Știi, dom'le, înainte de examen se pe la biserică, spuneau o rugăciune, Veneau, dom'le, am fost la biserică, să să fie bine, știi? Și e interesant că atunci, doar atunci știm să ne rugăm, când nu mai atunci când ne doare. Și mi-aduc aminte de. De Băsescu odată, era urmăream o emisiune și președintele Băsescu a fost într-o zonă în care ceva calmitat, nu mai ți-am ceva inudații Și spunea oamenii, uite domne, uite domne, ne-a rugat, ne rugat lui Dumnezeu Și ceea ce ne-a rugat nu Dumnezeu să ne scape, nu ne scapă scăpat De Băsescu și m-a plăcut mult, zice, dar de ce ne rugăm numai atunci când suntem în probleme? Și el a zis, domne, Băsescu, zice, de ce ne rugăm numai, de ce ne rugăm și când ne merge bine? Că ziceau că s-au rugat să nu vină atunci și -a venit peste ei. Vreau să te întreb astăzi Când a fost ultima dată, săptămâna asta Când tu i-ai atras atenția lui Dumnezeu că adică când le ai făcut pe Dumnezeu să se oprească Din tot ce face El Tu să-i atenția lui Măcar ca și copil ți minte că ne lăsau părinții acasă Și domne Cât timp era ziua Era ok, lasă-ne acasă Nu aveam nevoie de atenția nimănui nu, nici nu simțeam nevoia părinților să se uite la noi. Domnule, cum venea noaptea? Oh, my God. Intram în panică. Vine noaptea. Și aveam ceva, aveam ceva cu uh, hoții. Deci noi aveam, nu știu, uh, aveam această frică. Noi stăteam la etajul 4 vis-a-vis -vis de McDonald's. Aveam o frică, domnule, că vine hoții, aruncă niște funii la noi pe balcon și se urcă sus pe funi și vine și ne omoară. Înțelegeți? O frică ce venea noi când venea noaptea Când noi ne gândeam că ziua nu o să facă chestia asta Că îi vede toată lumea acolo, pe, nu, lui. Dar noaptea nu-i vede nimeni Să urcă și ne omoară pe pe toți În momentul respectiv Încercam Să atragem atenția părinților noștri deci, Încercam și nu știam uneori ne lăsa număr de telefon Cea mare prostie care făcea părinții Sunam Mă mi s-au făcut seara Vin hoțe m-am pe noi Veni, veni, când? Într-o oră Într-o oră Într-o oră Și mă aduc aminte că eu eram cel mai mare Eu trebuia să am grijă de ei Și trebuia să fiu eu cel mai puternic, Eu eram cel mai slab oh! Ei toți credeau că vine și îi bate ten. Eu mă gândeam oh, mă, Pe mâini mă bate primul Și aveam un obicei aveam un obicei că aveam un hol așa micus cu minte în apartament la, la noi și ne luam toți și îi haideți după mine și ne învârteam în jurul, în jurul holului noi. să treacă timpul să treacă timpul, iar după ce treceau o oră deci noi ne uitam cum să zic, ne uitam la fix atunci eram foarte punctual deci domne când mame au zis o oră, o oră, da? și că era o oră, nu au venit. gata la telefon toți toți patru, vine și și micuță să vedem ce se întâmplă ia telefonul, sun alo, um... Da, cu mami. Care mami? Știți, mami Zamfira. Mami, e o trecută oră. Vă prin soții? hoții? S-a trist n-ați venit. <gântări> nu știam, dacă nu vine într o rost, cu ei. Eu călcam tramvaiul, nu știam. Deci atâtea povești că te auzeam când eram, eram, eram tot timpul, auzeam tramvaiul când trecea, tot timpul auzeam, domne, eu tăia la unul picioarele, din grozea. Când mami. Nu vi s-a întâmplat, de exemplu, să-mi târze părinții, să vă gândiți că o mai glas, nu cu ei. Nu vi s-a Domne, mă impaciet, mami, omori mami, muri mami. Și în momentele, în momentele când mă ziceam, vroiam să atrag atenția, să, să, să vină să. să, vină, să că muream de frică. Ei, când nu puteam atrage atenția părinților, Sau singuri acolo, atrageam atenția vecinilor. Doamne, ții minte, când ăștia noi nu ne lăsau, nu lăsau număr de telefon, nu știam când vin, vin, venim de seară. De seară era un cuvânt greu pentru noi de digerat. De seară? Ce înseamnă? Înainte de 12 sau după 12 Nu știam, de seară. Și trebuie să atragem atenția cuiva să ne ajute, că noi muream de frică. Deci asta era adevărul. Toți patru frunte cu mine. Cel mai mare, da? Meream la vecin, băteam la ușă. putem să venim la voi, că ni-i frică. Care mai făcut chestia asta? Care mai să vedem? Wow, puțin sunteți! Noi facem noi un club. <laughs> Tinerii care au mers la vecini, de frică. Fiți atenți! Noi ne la vecini, vecin așa de. Cum se ca. Da, veniți, veniți, că veneau părinții, numai nu eram acasă. Unde sunt copiii? Ne-au fost frică. Mă, de ce mergi la vecini? Au și ei program. dar ne-au fost frică. m Vin Vinoții pe noi. Domnule, dar dacă nu atrageam atenția atenția părinților atrăgeam atenția vecinilor. Ei dacă și vecinii erau plecați, și noi eram acasă și ne prăteaseam singuri acasă, atrăgeam atenția trecătorilor. cineva se uite la noi, se va zvăc ceva și tot timpul obișnuiam să aruncăm obiecte. Întrecătorii, știi Noi fiind chiar Chiar pe strada principală Adică te uiți și vezi nu lui, a, Foarte mulți oameni treceau Deci nu avea cum să nu nimerești Oricând aruncai ceva Pican la care în cap Noi eram destul de deștepți Adică să, să înțelegem că nu poți arunca acum o oală Mor omul, știi Aruncăm obiecte astea care loveau. O, roșie, știi Și după aia După ne-am cumințit După aia m-am aruncat numai cu pungă de apă știi dar vreau să atragem atenția, atenția trecătorilor. Dacă nimeni nu ne bagă în seamă, părinții ne bagă în seamă. Întrebarea mea în seara asta este: când a fost ultima dată când tu ai atras atenția lui Dumnezeu? Adică, ce trebuie să fac, Ted, ca să atragă atenția lui Dumnezeu? Adică, unii cred că, Uai, dacă. Mă, dacă cum l-aș face pe Dumnezeu să oprească și să, să am atenția lui? Nu vei să-l dubla să încercați să atrageți atenția profesorului și, deja, bă, că el continuă. Nimic Aveam profesor la, la facultate Care venea cu Deci nu știu ce profesor era Venea cu caietul Bună ziua, bună ziua nu Eram oricum jos nu l l Eram când ne ridicam Și No bine, începe să scrieți Dom'le, stătea acolo și dicta O oră Dicta cuvânt Cu cuvânt, nu glumească Două ore. Mai era când era cursul de trei ore. A, ne spărgeam atunci. Încercam să atragem atenția. A, o întrebare. Nu știa, să cuvintele. Nimic. Nu avea cu cine vorbi, că nu, Nimeni nu te asculta. Ridicai mâna, Puteam ieși din clasă. Numai atunci probabil, când se deschidea ușa. Îți da și în seama. Ați avut profesori? Careva? Șoane. Am avut numai și da. Nu-bun. No, câțiva. Câțiva. Ați avut profesori. Așa n-ar trebui să fie profesor, dar asta e alte discuții pentru o altă dată. Dar nu să ne Că a fost ultimată adică când tu i-ai atras atenția lui Dumnezeu, adică ai făcut pe Dumnezeu să se oprească și să-ți să, să spună, ai atenția mea, ce vrei? Nu a fost ultimată când, adică, adică zâmbește-mă pe Dumnezeu cât de ocupată-i. Imaginați-vă cel mai bogat om din lume, nu știu, Bill Gates acum sau. Nu, no, s-au schimbat. No, păi, acolo, prin top 5 și pe el. Am înțeles că acum el, așa de ocupată-i, că. Încât eu a spus familie nu aveți voie cu iPhones în casă Că e concurentul Apple N-au voie cu iPhone. Și mă gândeam, domnule, să încerc eu să vorbesc cu Bill Gates Ce șanse ai avea De unde ești? De România? Ce faci acolo? Băi, păstor de tine Și ce vreți să faci cu Bill Gates? Adică ce șanse ai avea să-i atragi atenția lui Bill Gates? Care e cel mai bogat om din lume acum? Ceva ăsta, ăla, ceva împărat? Ceva Musulman, de asta, nu, uh, sultan musulman, uh, Warren Buffer, nu no, bun, nah, indiferent. Dar imaginați-vă că uh, am... e, e o chestie să pot să atrage atenția lui Dumnezeu, care controlează tot Universul, El face ce vrea, e Creatorul întregului Univers și să-i atragi toată atenția, adică să-l să facă să oprească din tot ceea ce face El, să spună, zi Și asta e minunia rugăciunii. Fii să gândești, aici vreau să ajung. Minunea rugăciunii asta îl face pe Dumnezeu să se oprească. Și să te asculte. Ce șansă ai tu ca om, în mod normal, așa, mod normal, să-l faci pe șeful Lumii să se oprească când vrei tu? Când vrea, când vrea, domnule, inima ta, când vrei tu să-l faci să se oprească din tot ceea ce face el. Să-ți scuzeați-mă Dumnezeu, destul de ocupat Cu tot ce se plătește și pe pământ, destul de ocupat Să face să oprească Să se, se uită la tine zic, da, ce vrei Și să aibă toată atenția Dar nu de că vrei să vorbești cu el Și da, la telefon cu asta. Da, da, stai că mai ești la telefon cu altul. Stai, oh, oh, stai, stai, da, intră, intră N-ați văzut oameni să așa de ocupat Că nu mai știu pe ce telefon să ia mâna La Dumnezeu este un mod prin care tu poți să-i atenția lui și să-l faci pe el să se uite la tine și să spună, zi. Zi. Acum, ă, asta e rugăciunea, dar ă, cred că cel mai surprins de faptul că noi nu ne rugăm și de faptul că ne rugăm rar știi cine e cel mai surprins dintre toți? Dumnezeu. Ce mai interesant este că le-am dat o cale. Să-mi atragă atenția când vor ei. Și nu folosesc. nu folosesc. Vă uitați la filme și când este un mare patron și copiii lui au acces, au un parolă și au acces oricând în birou lui. N-ați văzut filme de genul ăsta? Oricând zi parola și intră. Sau imediat secretara știe, nici mai zice nimic, el direct intră că e fiul. Dumnezeu zice, le-am dat acces copiilor mei când vor ei. Să mă oprească din tot ceea ce fac Din tot ceea ce fac Spune Avem ocazia asta Avem accesul asta, Dar uh, Nu-l folosim Și vreau să vă spun de ce nu-l folosim Să-ți Vă spun de ce nu folosim Ocazia asta care avem De ce nu ne rugăm cât ar trebui Știți de ce? Pentru că de multe ori nu credem Că rugăciunea v ceva Nu mă refer când se te rogi Când ești deja în groapă Doamne scapă mă că cine te mai poate scăpa Toată lumea normal fuge la Dumnezeu Mă duc aminte, citeam, eram adolescent Citeam despre Arnold Schwarzenegger Și Silverstone Stallone Amândoi avut un copii Am avut copii care au avut o, în, în, La inimă au avut un, o gaură și spuneau că amândoi în despre Silvestre osta Și zic că O merg să zic de la toți doctorii, nu știu, toate clinice, ospitale, nimeni nu putea rezolva Era un gol în inimă, cine poate adăuga un, la golul Și spunea în final, o merg el la biserică Spunea că dacă nu, oamenii, măcar Dumnezeu În final, <gântu -i> ultima opțiune, Dumnezeu, hai să mă duc la biserică <că -i> Motivul pentru care noi nu ne rugăm când începem ziua, motivul pentru care nu stăm mai mult în rugăciune este pentru că nu credem că funcționează. Că dacă am crede că funcționează, cu adevărat, zicem noi că credem, dar nu credem. Că dacă am crede, ne rugăm rugat mai mult. Adică dacă am crede că avem nevoie de rugăciune, să avem mai mult succes, să fim căloziți de Dumnezeu, ne-am rugat mai mult. Și o să vă demonstrez imediat Ne-am rugat mai mult Și ne a rugat și atunci când ne merge bine Ne-am rugat și atunci când ne merge prost Că n-ar fi ar, fi ar fi tot timpul Am fi în rugăciune Și acum Să vă arăt cum funcționează rugăciunea Rugăciunea o Să vă arăt imediat Trebuie să, să înțelegi că rugăciunea Poate schimba Orice situație Orice situație Fiți atenți Vine, Avram la, vine Dumnezeu la Avram și zice Auzi Avrame, hai să spun ce am de gând să fac Zic, Doamne, ce ai de gând să fac? Fiți, fii atent Avrame Vreau să distrug Sodoma și Gămoara Deci păcatul lor e oribil Vreau să-i distrug Să nimicești cetățile Cele două orașe. Am vrut să zic asta înainte să fac Dar fiți atenți acum Avram ce face? Avram nu aleargă la cetăți cu un megafon He, he, he, he, Sotoma și Gomora Pregătiți-vă, vineți-vă repede tot ce trebuie zic, rapid toată lumea la dealuri La muți fugiți că se distruge tot Știți? Bine ați spune Că face Avram Avram stă înainte Domnului Și Avram vorbește cu Dumnezeu ca asta e rugăciunea, vorbești cu el și Zice Doamne da. Doamne, da dacă Dacă găsești în cetatea asta 50 că sunt acolo 50 de oameni de frați credincioși. Oare și atunci o să ne mincești? Fiți că Dumnezeu era gata, pregătit să distrugă. Ce se zice nu. Nu. Și negociază Avram și se roagă Avram și mijlocește pentru, și mijlocește pentru cetate. Și ajunge la numărul, la ce număr ajunge? La zece. Ce vor fi zece? Zece oameni. Am fi fiți atenți Moise îi Ia pe poporul Israel din Egipt Ia și îi duce înspre țara Canaan În țara promisă și în drumul lor Ăștia voi știți că cât timp era Pe mutele Sinai uh, Moise Ăștia, ăștia S-au dus cu Moise O ce poporul Israel să construiască un vițel de ce? Vițel de aur Un idol și lor pus înaintea lor. Toată lumea o strâns cercei, lănții și să facem un vițel, să facem un Dumnezeu, că n am venit niciun Dumnezeu. Și-au ridicat un vițel de aur. Și-au zis, ăsta Dumnezeu nostru. Ăsta-i din, din, din Egipt. Dumnezeu se uite la chestia asta. În primul rând e dezgustat de tot ceea ce se întâmplă. Sunt dezbrăcat acolo, desmăț. Și... Moise vine jos, vede ce se întâmplă, sparge table și fiți atenți ce zice Dumnezeul lui Moise Moise, ascultă-mă Moise Tot poporul ăsta îl distrug Tot Aici toți vor muri în pustie Așa ceva nu se poate Adică el, vițelul de aur o despica marea roșie Vițelul ăsta de aur Vițelul de aur o necat pe giteni. Vițelul de aur, nu se poate așa ceva nici un pic de lipsă de recunoștință. Eu omor pe toți. Știți, în Biblie, așa scrie. Și, Moise, Moise, începe și vorbește cu Domnul, se roagă. Doamne, da, Doamne, da, vrei să distrugi pe toți? Să fim de râsul egiptenilor, să ne -ai adus aici să ne omori. Doamne, nu-i distrug. Nu-i distruge, Doamne. Și, din nou, Dumnezeu. Ceea ce avea de gând să fac este schimbat Pentru că a fost un om Care s-a rugat A fost un om care o crezut că Rugăciunea chiar are un impact Când vorbești cu Dumnezeu Chiar poți schimba lucrurile Chiar când tu cer ceva Dumnezeu chiar poate să-ți dea Am un uh, caiet În care am nevoile mele personale Le-am scris acolo am muncăit unde am nevoile bisericii, l-am scris acolo. Mai de ce? Am încă ceva nevoie. A familiei, da, familiei, bisericii și a mele. Și încep să mă rog. Le scriu pentru că cred că pentru că mă rog pentru ele și le cer, Dumnezeu va asculta. de le țin acolo și le scriu. Și am acolo, la fiecare scriu, scriu pentru ce mă rog, și am acolo o căsuță unde scrie ascultat. Vreau să veniți să vedeți rugăciune ascultate. După ce scriu ascultat, trag peste ea. Nu mai mă rog pentru ea, că deja Dumnezeu a ascultat. Și când mui peste ele, văd Dumnezeu a aia. Și ascultați-mă. Când mi se pare ceva imposibil de realizat, încep să mă rog și acel imposibil deja devine posibil. Pentru că rugăciunea chiar funcționează. Nu te ruga dacă nu crezi, că nu are niciun efect, pentru că te rogi fără credință. Dar vorbesc celor tineri care cred în, în cuvântul lui Dumnezeu și cred că ceea ce Dumnezeu spune e adevărat, că rugăciunea chiar funcționează în secolul nostru, secolul 21, cu internet, cu yahoo, tăți, cu messenger, ce, ai, ce ar fi să intri pe chat cu Dumnezeu? Că intrăm pe chat cu toată lumea. Ne dăm ID-uri când ai intrat pe dumnezeu.yahoo.com Ar fi interesant. Când ai cerul lui Dumnezeu ai ul dar vreau să vorbesc cu tine, dă mai DIO ul tău. Să vorbesc cu Dumnezeu. Dar dacă nu crezi, mai bine, nu te rogi. Când Dumnezeu se uite la inima ta, vede că nu ai credință, îmi pierd timpul cu tine. Următorul. Mai bine, nu te rogi dacă, dacă te rogi fără credință. Oameni, când mă rog pentru probleme și sunt probleme, pentru care, vă nici nu știți, mă rog pentru el, Doamne, mă rog ca lucrarea. Și este, de exemplu, este o rugăciune pentru care m-am rugat deja de câțiva ani. Și văd că unele rugăciuni durează ani de zile. Nu știu de ce, deci, ori Dumnezeu vrea să vadă credința mea, ori Dumnezeu așteaptă să vadă că nu mă las și o să-i cer până mor. Dar o să mor rugându-mă rugăciunile alea. Dar Dumnezeu răspunde Și mă uit în urmă și am zis Mă, bine că am început să mă rog Pentru că acum văd o rugăciune ascultată Lucruri care oameni nu s-au gândit niciodată Că se pot întâmpla Eu m-am rugat, Doamne, lucrează te -o. Și Dumnezeu lucrează Dumnezeu lucrează De câte ori n-am avut Nu aveam, când eram și nu aveam bani Nu aveam nevoie de Dumnezeu îmi dădea Doamne, dă-mi idei Dă-mi idei cum să strâng bani Cum să fac bani Dumnezeu îmi dădea, Dacă ceri, primești. Nu cu gândul să risipești totul pentru tine Nu cu gândul ăsta Ci cu gândul Doamne, vreau să fac voia ta Doamne, vreau, binecuvântează-mă Să pot să fi o binecuvântare să, Ca să pot să dau, trebuie să am Doamne, binecuvântează-măi să pot să dau Aș vrea să te pe tine astăzi De ce nu te rogi și tu În fiecare zi, înainte să începi ziua Să pui deoparte La început, 10 minute după aceea crești 15 minute și stai și vorbești cu Domnul. De ce nu pui timpul parte? deoparte? spune de ce nu pui. Pentru că nu crezi cu adevărat că influențează ceva rugăciunea Pentru că dacă ai crede, o te-ai Dar nici nu mă refer la acea rugăciune care o spui din obișnuință. Știi, Tatăl nostru? Și repezi de 50 de ori Tatăl nostru. Și n-ai zis nimic, pentru că rugăciunea e o comunicare liberă. Doamne, poate ai un părinte care nu te lasă de sâcâie, poate și te enervează și ți-e greu să-l respecti, ți-e greu să-l știi că trebuie, dar ți-e greu. Hai să fim serioși, nu? Ce-ar fi dacă ai începe să te roști pentru el? Doamne, schimbe inima tatălui meu. Tu îl vezi că vine beat în fiecare seară, doamne, tu poți să pui un dezgust față de alcool. Dacă te-ai rugat cu credință, crezi că Dumnezeu n-ar asculta rugăciunea ta? O, oh, l-ar asculta. Nu știi de ce nu ne rugăm sau de ce renunțăm? Vine la mine și zic, -mi uite, m-a rugat un an, nu s-a întâmplat nimic. Băi, m am rugat trei ani de zile pentru unele chestii. Patru ani, nu s-a întâmplat nimic, dar n-am renunțat. Și am continuat să mă rog. Am continuat să mă rog. Pentru că Dumnezeu, astfel de credință, așteaptă credință că nu sunt de bătut. Domnule, era, era o reclamă în America la bateriile Energizer cu un iepuraj. Nu știu dacă aici este, nu prea am uitat acum Este, epuraj. Și zice, he keeps going, and going, and going, și <coughs> Așa trebuie să fie creștinul. Și el se roagă, și se roagă, și se roagă, până că nu ascultă să asculte. întreb astăzi, ai tu o listă nevoile tale pentru care te rogi pentru că dacă n-ai nicio listă nu mai te rogi așa hazard nimeni nu știi te scoti dimineața Hă, pentru ce mă rog doamne fi cu mine asta la școală ce să mai facem Este așa hazard nimeni nu știi pentru ce doamne mă rog pisica e sănătoasă nu e sănătoasă nu știi pentru ce te rogi -ai un... pentru ce vii când eu de exemplu aș merge înaintea să zic că mi se acordă mi se acordă oportunitatea să mă întâlnesc cu un om important Să zice cu Traian Băsescu Domnule mă sună Traian Băsescu Să zice Ted Am auzit că stai acolo la de. Am auzit că stai în Sămartin Am auzit că te ocup de tineri Fii atent Vreau să stabilim o, o strategie Cum să schimbăm tineri din România Ai la dispoziție 10 minute În dată de 10 aprilie 10 minute ai la dispoziție Atât voi credeți că eu mă aș duce înaintea lui Traian Păsescu Așa, nici nu să mă gândesc despre ce o să vorbesc cu el O să curgă O să curg așa totul Domnule, îmi stabilesc, am 10 minute Îmi stabilesc, dom'le, ce vorbesc cu el Am 10 minute, poate s-ar să nu mai am șansa asta Mă duc aminte Când v-am zis asta Când am mers la un concert al lui Michael W. Smith Și am înțeles că vine în Budapesta Michael W. Smith și probabil o să mă duc să-l revăd și domnule, când m-am dus la concert, nu m-am gândit eu că s-ar putea să am șansa să-l să dau mâna cu el, nu m-am gândit. Dar ce s-a întâmplat, îi, nefiind pregătit, am mers acolo și, da domnule, într-adevăr, o trecut pe lângă mine, l-am strigat, el a auzit vocea mea cu voce plăcută și, și s-a întors spre mine și m -a, a uitat în ochii mei și când s-a uitat în ochii mei, eu gata, m-am pierdut ochii okay, albaștri, nah, nu mai știam uai, ai ochii albaștri, Michael nici nu am Nu <gângătă> mai știu ce să zic m-am pierdut uh, cu Michael de... când vine înaintea lui Dumnezeu trebuie să ai pregătit ce vrei să spui. și noi avem acolo un ghid în nădaie de rugăciune ce, cu ce vorbim cu el în fiecare zi ce lucruri trebuie să le, să, să, le, uh, să vorbim cu el e, e, e lucruri care trebuie să treci peste anumite lucruri, rugăciunea Tatăl nostru dar unii cred că rugăciunea Tatăl nostru a fost făcut așa, să repeți, ci eu, au fost o schiță o schiță mai God, nici la predică încă. să a introducerea, dragii mei, fiți atenți. Ajungem la punctul nostru oameni care au schimbat uh, prin rugăciunea lor. Și ajungem pasajul din această seară. Iisus vine înapoi la el acasă. La el în cartier. Capernaum cum un oraș pe lângă Că vă uitați pe hartă, e lângă mare. Privere este faină. Iisus vine înapoi la el acasă. Cum intră în gară telefon, vine Iisus acasă. Se anunță, pac pac toată lumea știe, cartierul știe. bine. vine Isus, o vine Isus, o vine Isus, o acasă Isus, o nu Isus, o vine Iisus? o vine Isus, o să Isus, o vine Isus, o vine Isus, o vine Isus, o cum vine Isus acasă, pune pe fotoliu, bine, nu vine că intră tot cartierul ăla la casă. Mai a venit Ceva Ce s-a Iisus? Cum a fost? Predică-ne Iisus. Fost... Vorbește-ne. Iisus abia a venit, dar gata, stă jos. Domnule sta jos casa plină. Nu numai atât, că nu mai nici nu la intrare în curtea din față. Plin. Domne, acolo nu puteai să vorbești ceva? Bă, da, taci, bă, că vrei să-l auzim, că nu erau microfoane. Acum am Vorbești cu vecinul, îi microfon. Bă, se aude imediat tare. Deci nu era. Deci că nu, Iisus, în fiecare zi predica, nu avea cum tot timpul să strige. Ascultă! Domne, ori taci, la asculți, o pleci de acolo. Și oamenii erau atenți. Era acolo un copil care plângea, îi băgai de pumnul în gură. Taci-mă din gură. o liniște. Vorbește sus, Cuvintele vieții. Isus în campenau și a fost un om din cartier unul care a auzit de Isus. a auzit că Isus face minuni și omul ăsta a avut o viziune pentru că omul ăsta a avut un prieten prietenul ăsta cumva, nu știm cum a fost paralizat de obicei un oameni care se paralizează, nu se nasc așa paralizați Se întâmplă ceva accident Oricum, omul s a fost paralizat Paraliticos Paralitic Și are o viziune ce mă, dacă l-am duce pe prietenul nostru La Iisus Îl ducem la el acasă, la Isus. Eu cred că Iisus îl poate vindeca Și ne uităm la istoria asta și zicem, dar ce. Nu se vorbește despre rugăciune în pasajul asta, ai greșit pasajul, te-ai pasaj pe ziua de astăzi. Nu se vorbește în pasajul asta nimic despre rugăciune, dar e portretul rugăciunii. Tu aduci pe cineva înainte lui Isus. Este portretul rugăciunii. Și omul ăsta, unul din cartier, nu știm numele lui Adică vă știți că Trebuie să fie unul cu viziune Și cel om cu viziune o Să dă da seama, mă, trebuie să duc pe omul ăsta Acum au zis Mai am nevoie de niște oameni Am nevoie de niște oameni Să mai nu pot să duc eu singur acum, Hai să încerc eu să duc pe Vlad, Vlad Acum nu e chiar așa de greu ai că l-am rezolva Dar să zicem că au fost mai slăbuți Să zicem că omul ăsta care a avut viziunea a fost, nu așa, nu așa, de, nu așa ca și mine. Să zicem, unde e? Oricare. Oricare. Nu vreau. Cine? Groze. nu da. să zicem, groze. Da. nu e așa. De exemplu, dacă m-ar purta el pe mine, poate m-ar putea aduce, dar să că nu știu. Dar să zicem, Dom'le omul ăsta nu e a singur, o mai o mai atras încă trei. Am nevoie de o gașcă, am nevoie de oameni, suport, sprijin și mai maestră sunt încă trei și eu zis fii ce face Iisus a ajuns la el Iel el tot călătorește pe toată țana băi e acasă acum și prietenul nostru a avut un prieten ăștia patru au avut un prieten pentru nostru -i, uh, e bolnav e paralizat el nici nu știe de Iisus iar nu are idee că Isus îl poate vindeca Nici nu știe, dar noi știm Fiți atenți Sunt în clasa ta În cartierul tău Oameni Care nici nu știu că au nevoie de Isus. Dar tu știi Dar tu știi Oameni care nu nu, nu paralizați fizic Dar-s paralizați spiritual Păcatul e paralizat Și tu știi dacă Isus ar atinge de ei s-ar face bine dacă Isus ar atinge de ei s-ar face bine chiar crezi tu că dacă te-ai pentru următorii trei ani de zile zilnic pentru colegul tău el s-ar întoarce la Dumnezeu dacă ține cinci ani renunți la trei Așa spun alții, dacă ține 10 ani O să ține o săptămână Și el să se întoarcă Dar în pasajul nostru Avem ăștia patru, O echipă de patru Îl aduc pe slăbănog Îl aduc cu patru. Și ajung în fața cășii lui Iisus Și când ajung în fața cășii lui Isus, Opa Nici nu pot intra dacă a fost la un concert, știți bine că am fost de exemplu la Delirius ultimată În, în Budapesta da? Și domne, ăștia salemiște repede S-au să se bage în față Și te ne am strecurat noi, te ne-am băgat Până am ajuns aproape Ce care a fost la un concert știți Te poți strecura așa prin mulțime știi? Dacă mai împingi, mai, mai fentezi că, că locul tu acolo în față Dar ăștia au fost cu uh, Vă aduc aminte, cu un pat după ei cum trecă ăștia să meargă în camera de zi a lui pot ușa era plină, toți erau oameni acolo, cum se străcoară ăștia? De multe ori, pentru că facem paralela la prietenii noștri care îs paralizați de păcat, care și zac, nu știu ei, dar zac în păcat. De multe ori, primul obstacol de care noi ne izbim, gata ne dăm bătuți primul cu mergi la el zice că Ludovic e prietenul meu necreștin și mi-a Ludovic ce faci vineri seara, Ludovic? nimic, că stau ca să mă la televizor mâng semințe, bine hai să-ți dau o altă alternativă hai cu mine la o întâlnire de tineret nici vorbă da, nici vorbă, găi, dă-te nu vine acolo așa ceva, Stai, bă, niște cum se mă așa ceva dar bine, nu vine atunci, Asta e. La primul obstacol te dai bătut. Gata, o zis nu. Gata, te dai bătut. Oamenii ăștia când au mers acolo a ajuns cu bolnavul, l-au dus de acasă. Mă nu știu noi cât de mare a fost cartierul, cât de mare de unde a stat, poate a stat de cealaltă parte a orașului. Imaginați-vă să veniți din Rogerius pe jos până la biserică cu un pat, să porți un pat. Cât faci pe jos din Rogerius până aici? O oră jumate trei ore trei ore să care se plimbă așa dar o oră jumate eu zic că două ore sau că nu nu știu o oră o oră o oră purtând un pat și ajunge în fața casei lui Iisus și vezi că nu nimeni încerc băi avem un bolnav băi de ce spune că predică Iisus nimeni nu le ascultă da mă să lasă acolo pe bolnavul ăla nu se opresc la primul obstacol nu putem intra pe poartă? Găsim noi o cale. Domnule, s-a dus și a uitat. Bă, intrăm pe geam. Găsim soluții. Dar pe prietenul nostru îl băgăm lângă Isus. Domnule, noi știm că dacă Isus îl vede, dacă atragem atenția lui Isus, ei știau un lucru, fiți atenți. Nu a fost niciun bolnav, niciunul, care să fi dat față în față cu Isus. Spune Isus, am sorry. Soare, nu se poate ești cam avansat ești cam avansat voi vă dați seama că niciun bolnav față în față cu și să spune spună, soare și în fața lui o veni leproși nu știu dacă ați văzut la televizor cum e lepra dar e dezgustător Pielea e albă să vezi la om cum îi pică degetul? Cum îi pică mâna? Deci. Și vineau oameni dește de la Isus, fără desete, leproși, legați cu bandaje. Isus, ai milă de mine, Pe vindecă. Nu de -a jos, era ok. Domnul, și ăștia știau că dacă îl aducem la Isus, dacă-i atragem atenția lui Isus, Isus îl vindecă Nu renunțat. Și ascultă-mă, dragul meu Va trebui, dacă chiar vrei Ca prietenul tău să fie sănătos Spiritual Va trebui să ai strategii Va trebui să înțelegi că Tu vei face tot posibilul Va trebui să te gândești, cum mă aduc Cum mă aduc Va trebui să ai strategii Vă mult de Vlad Când eu a pe Silviu și pe Andrei Primată Dom'le, am avut o strategie și zice, domnule, veniți, o să fie un concert. O explica pe termenii lor. Ce va concert? Va cânta. Se va cânta. Super, vii. Am luat o strategie, Vlad. Cum invităm pe oamenii ăștia? Pentru că el știa următorul lucru. Dacă i aduc. Dacă îi aduc și îl întâlnesc pe Iisus. O să se schimbă. Și domnule, i-a dus cât? cu trei luni? să venit Silviu cu Andrei aici. Vre, ți că i-am întâlnit. ne, prima dată vin la biserică. Vădă, Vlad, a că da, dacă ei îl întâlnesc pe Iisus, vrea să lor se schimbă. Că atâta trebuie cineva. Eu pot eu să vorbesc, pot eu să vă spun glume, <laughs> pot eu să vă spun tot ce vede. Dacă persoana nu îl întâlnește pe Iisus, merge acasă neschimbat. Că eu n-am putere în mine, nimeni, n-a venit și trupa, nimic. Și Domnul a venit, Silviu cu Andrei, o a venit de câteva ori și mai a două sfântii, l-au pe Isus și ei. Ori văzut că ceea ce a experimentat Vlad, e chiar real. E chiar real păvâniți, ieri și-a să mă, dar stai, mă că eu am un frate în casa mea care are nevoie de Isus. l-au dus după aia pe pe Adi păvâniți, Adi prima vineri când vine Adi la biserică se predă Domnului și spune Doamne, am nevoie de Isus. m-am întâlnit pe Iisus în prima vineri, că am uitat aici oameni care au avut o strategie trebuie să-L aduc, doar să-L întâlnească pe Isus. Păi eu când am eu am crescut în biserică mă, nu am întâlnit pe Iisus, până când l-am întâlnit pe El, eu n-am putut să plec din fața Lui și să spun, nu te urmezi, că n-a știut că a murit pentru mine, n știu că păcatele mele l au pe El pe cruce, eu să plec din fața Lui și să spun, nu te urmez. nu mă urmez, nu, n-aș fi putut să fac așa ceva. Și așa avut o strategie, Domnule. nu ne oprim. Și am mers și gotat, să intrăm pe geam. să pe geam, că trebuie să, trebuie să ducem la Iisus. Nu te mă gândesc, de câte ori ne rugăm? Și noi avem. Avem un cartonaș, nu știu unde l-am pus. Uite aici, avem un cartonaș. E roz, da, de obicei e galben. S-a terminat galbenă. În numim evangelizare prin prietenie. Oameni pentru care ne rugăm. și pui aici pe oamenii tăi și, Doamne, te roz pentru ei. Doamne, vreau mă rog ca ei să ajungă să te cunoască, să te întâlnească pe tine. Doamne, folosește-te de oameni, folosește-te de o predică, de o cântare, de ce vrei tu. Vreau ca ei să te întâlnească pe tine. Vreau să vă spun un lucru, dacă fiecare dintre noi, ca tineret, ne-am rugat pentru prietenii noștri care au nevoie de Dumnezeu, cum ar fi seara de tineret în două luni? Acum suntem 180 aici. nu mai plecat doi, trei. Cum ar fi dacă ne-am rugat pentru prietenii noștri și nu ne-ar opri nimic? Și un obstacol, nu am răzgândit. Gata, m-am trezit. Nu mai pot să mă rog, Doamne, nici o zi nu trece până nu te rogi pentru ei. nu ne vreau să te întâlnească pe tine. Poate e o persoană aici în biserică. E la grupă cu tine. Și știi că îl întâlni pe Isus. Dacă îl ar ar fi altfel. Și voi țineți minte mărturia lui Boboc. Boboc? Unde e Boboc, câți ani ai fost în biserică fără să l întâlnești pe Dumnezeu? Cât? Șase ani, șase, șapte ani Așa că indiferent că vine astăzi, poate veni dar nu a pe Dumnezeu încă Și de ce îmi pentru el? Doamne, schimbă-l pe el Unul din persoane care știu sigur că se rugat pentru Boboc a fost Alisa să se ruga ca tal, Boboc, o pe Alisa A zis, doamne, schimbă-te, că Matul poți schimba pe Boboc. Deci, o persoană, spun eu, sigur, vă rog, ați pe Tădriu Făstali să o spun eu. De nicio altă activitate, nu spune Biblia, nu spune, de nicio, de, nu spune cântați fără încetare. Nu zice. Nu zice slujiți fără încetare. Nu zice. Nu zice strigați fără încetare, toți am strigat nu zice Și ce zice? rugați-vă fără încetare nu te opri ești cu gândul? când ai ocazia, te rogi Doamne, căluzește-mă Doamne, fii cu mine Doamne, vorbesc cu persoana asta, dăm putere când s a spus despre casa lui, știți ce a spus? Casa aceasta se va numi o casă de studiu. s zis? Casa aceasta se va numi o casă de dans. Nu? Casa aceasta se va numi o casă a bucuriei. Casa, se va numi o casa de închinare Nu? Și ce a spus? Casa aceasta se va numi o casă a Și motivul pentru care Isus spune așa, mare accent pe rugăciune, știți de ce? Pentru că e un simplu lucru și notați asta când noi lucrăm noi lucrăm asta e efectul când tu începi ziua și o începi fără Dumnezeu fără să te rogi în ziua respectivă tu faci în puterea ta, bravo ai reușit, bravo, în puterea ta când tu te rogi Dumnezeu lucrează ai ai har El e cu tine, vorbea de îngeri pe păi, domnule când devii copil al lui Dumnezeu, nu mai îți trebuie bodyguard. Nu mai îți trebuie bodyguard, că ai îngeri. Ce, body, ce bodyguard? Să vină Silviu Lungu în fața unui înger. Păi, de asta niște lovitori îngeri mele um, la Silviu Lungu, că nu aveți într-o într șanță Te pune cu bodyguard. Eu am bodyguards ne văzut sunt îngeri. Mă duc aminte când Dani, Dani, uh, a început, era o perioadă în care era frică la Dani. O trecut prin faza Unde ești, Dani? Nu vă vine să credeți, a nu e aici a, Când eu a fost frică și domnul i-a arătat în fața casei noastre Doi îngeri mari Au zis că erau cât trei metri Care stăteau și păzeau Și de atunci au zis că nu mai a fost frică niciodată Când înțelegi că Dincolo de ceea ce se vede există o lume nevăzută Și când înțelegi că Diavolul Așa de mult vrea să-ți distrugă prietenii când înțelegi că prietenul tău, dacă nu îl tănește pe Iisus, este sortit să moară, uveji nicie, începi să te rogi altfel. Începi să plângi pentru ei. Și acești oameni, revenind la povestea noastră, acești oameni, nu, nimic nu au lăsat niciun obstacol să se oprească. Fiți atenți ce fac. Se gândesc, um, ok? Deci uh, nu putem intra nici pe ușă, nici pe geam. Peretele e cam greu, îl sparge Cam sparge peretele, am chemat un buldozer Am văzut-o aici un, un, un, un video Un video cu, care distrugea case Și a distrus, distrus casa greșită Dacă vă aduceți aminte Am zis, doamne, este o posibilitate Mergem pe acoperiș Ascultăm cam unde Iisus Să nu-i dăm un cap știi, Când stricăm acoperișul Și Am um, Stricăm acoperișul și intrăm pe acolo Ca să-i aduci pe prietenii tăi În prezența lui Dumnezeu Să-l întâlnească pe Dumnezeu Va trebui să, fii, să ai strategii Să te cum e aduc aici Pentru că au nevoie de Dumnezeu Nu numai atât va trebui poate să depui efort Ăștia nu dintr-o dată O venit cineva Uite funie Uite pentru tine Nu dintr-o dată zis, Uite harceu Să ciocam, să sparți. Nu Ei au mers și căutat Au depus efort Au transpirat și nu trebuie să transpire Și au acoperiș Mă imaginați-vă, oamenii ascultă Nu se auzeau gălăgie Merge pe acoperiș Nu știu dacă ați la acasă Și când se aude Când merge cineva deasupra La noi la blocuri Betoane se pot să Ba, Când sar, veneau vecinii și domnule, aud toată lumea, ce se întâmplă acolo? Șoareci, nu pot fi, că ca mari uh, uh, pași Ce pot fi? Capre, ce să se acolo? Și fiți atenți, imaginați vă acum, eu predic și m-au zis, dintr-o dată, ceva Că cineva e în acoperiș. Vă spun eu, toți v-ați acolo Toți v-ați acolo, ați uitat de mine Și pentru mine ar fi inutil să tot vorbesc, că voi v uitat acolo Mai ales când vedeți că pică ceva de sus ce acolo? Dinozauri? Ce? ce acolo? Ce animal atât de mare? Așa că, îmi dau seama, în casa lui Isus, Isus poate să stătea soastră, Nu știu cum ce poziție au avut În orice caz, stătea oamenii, vorbea Și într-o dată, nu știau Puf, puf, spargă acoperișul mare, Ce să mai predici când cineva Sparge acoperișul? Ce să mai predici? Păi ne uităm, Hai, ne uităm Toți cum spargă acoperișul și vezi cum spargă cu Ce? Și ce cine, cine? Și nu mă aud dintr-o dată Într-o gaură mică nu dă o Ăsta-i, ăsta-i, ele, ele Și sparg mai mult ci, Oamenii se trage de acolo Cadă cad bucăți de tavan. Tavanii erau făcut așa din este și cu pământ Cad jos tavanul Și nu m a dintr-o dată ta -ta -ta, Un pat se lasă așa ca un, ca un lift. Tug -tug -tug. Și lasă. Încă. Și lasă. Și acum, oamenii ăștia, echipa, trebuie să fie uniți. Dom'le, dacă unul mișca cum nu trebuie, paralitică. O hiruie, pf, direct în cav. Trebuie să o să-l Deci toți să... La timp, în același timp. Era un lider. Era un care, domne, acum răsăm și în încu... un... în echipă, în unitate. Domnule, era erau determinați. Acum imaginați-vă dacă. Deci aici a fost o strategie și vreau să vă gândiți, mulți credeți că, gata, domne, mă rog, pentru ei și nu mai trebuie să fac nimic. Au zis un păstor așa. O zis, va trebui la un moment dat să pui picioare la rugăciunile tale. Tot te rogi, pune picioare. Adică fă ceva. Trebuie să fii strateg. Trebuie să te gândești cum îl aduc în fața lui Isus, să-l întâlnească pe Isus. Imaginați-vă dacă ei, ăștia că au plenuit, au dus o sfoară prea scurtă, e cam pe la jumătate, este răbănogu, ce-aș făcut cu milimetrii aici, o să fiu suspendat în aer? este ăștia s gândit clar câte sfoare trebuie până le duce jos. Strategie, nu așa numai. Și îl coboară jos. Iisus mă gândește că gunzâmbe pe. Nu se mai întâmplă chestia asta. Că, domne, ce idei să aibă oamenii aceștia, să. O văzut că nu pot intra pe ușă, nu pot intra pe geam, o spartă acoperișul Nimic nu e oprit. Și când coboară, slăbănogul în fața lui Iisus Isus se zâmbește și știe ce spune Isus. Măcar trei tare sunt iertate și mă gândesc că oamenii de acolo de sus boai, mă, nu asta trebuie, trebuie să, boala te vindecată o greșit am, degeaba am stricat tot aici, trebuie să plătim toată stricăciunea, uite păcat, nu asta nu ai problema lui dar Iisus a știut un lucru problema principală a omului e problema păcatului aia e problema principală și că dacă ai, un, dacă ai o persoană bolnavă ai un prieten bolnav problema principală a noi nu e boala aia știi care e problema lui, e sufletul lui ai problema principală. Ai problema principală. Și Iisus o știut. Problema ta nu e că ești paralizat. Ai paralizat aici pe Pământ e ok. Dacă când mori o veșnicie paralizat, aia e cam nas. Și sunt morte veșnică. Așa că problema omului e mai întâi veșnicia trebuie rezolvată. Eu când m-am întors la Hristos am zis, ok, prima problemă în care trebuie să o rezolvi veșnicia, unde o să petrec veșnicia? După aia ai rezolvăm restul. Cum trăim aici pe pământ Cum suntem conduși de Duhul Sfânt Dar primul lucru trebuie să-mi rezolv veșnicia Și acă în seara asta vreau să spun lucrurile Dacă nu ți-ai rezolvat veșnicia Nu știu unde petrezi veșnicia În seara asta poți să decizi Dar îl coboana și spune Păcatele sunt iertate Și erau acolo niște cărturi fah, fah, fah, Cine el de artă păcate Că sunt oameni destui care să se lege de tine Că de ce l-ai dus pe pereteul tău lasă pe oamenii să comenteze, Iisus zice nu, nu vă place că am zis că păcatea suntem o să vedeți că un fiul omul are putere și să ierte păcatele și să vindece și să fii vindecat scoate și ia spatul și umblă și slăbănogul nostru, paralizatul nostru se ridică ia spatul, fiți să -ți. când îl aduci tu pe prietenul tău și prietenul tău îl întâlnește personal pe Iisus va pleca de aici nu numai vindecat de boli fizice vindecat spiritual vindecat spiritual și mă rog, ascultați-mă, mă rog ca Dumnezeu să ridice o generație de tineri care în primul rând vor înțelege puterea rugăciunii. Se vor ruga pentru ei, dar nu vor fi egoiști pentru ei. Se vor ruga pentru prietenilor. Și vor înțelege și aș vrea să vă, când vă gândeți la rugăciune, aș vrea să gândiți la cei patru oameni care îl aduc pe paralizat în fața lui Isus și aduceți-i în prezența lui Dumnezeu. Doamne, mă rog pentru Raul, mă rog pentru Iosif mă rog pe, mă rog, și roagăte pentru ei. Roag pentru ei. momentul în care vom face acest lucru, ascultați-mă, dragii mei. Prietenii noștri îl vor întâlni pe Dumnezeu. Și după ce îl întâlnesc, viața lui nu va mai fi la fel. încearcă să-l oprești pe Andrei să vină la tinere. încearcă să-l oprești pe Silviu să vină sau pe Andrei. Nu mai pot să-l Nu mai pot să E augustat? oprește nu poți mi-ai întreba acoperiși dacă închidem ușa își cumpără scare de la practică dar vin aici nu se lasă pentru că odată ce ai gustat din Dumnezeu mai vreți să-l lași a să-l lași nimic nu se compară cu el așa că vreau să te întreb astăzi crezi tu că Dumnezeu ascultă rugăciunile? Biblia spune mare putere a rugăciunea fierbinte a celui neprianit mare putere când tu te rogi, fiți atenți, când tu te rogi, Dumnezeu ascultă. Când tu te rogi, Dumnezeu lucrează. Dacă ne-am rugat. Te provoc în uh, săptămâna asta care vine. Începând de mâine, de astăzi. Dacă nu te-ai rugat până acum regulat. Pe nu prea impresionează că te rugat o oră într-o zi pe săptămână. Important este să te rogi în fiecare zi. Pentru că dacă vă uitați la rugăciunea Tatăl nostru, nu scrie pâinea noastră de toate zilele dă-ne nouă luna asta nu zice așa Pâine noastră de toate nouă anul ăsta, la mulți ne-ar place dar zice pâine noastră și de toate zilele dă-ne nouă astăzi rugăciunea este zilnică zilnică Și că puneți parte timp și roagă-te, și ce ai vrea să se schimbe? ai vrea că colegii tăi să întâlnească pe Isus roagă-te pentru asta ce vrea să schimbe viața tăi? Ce ai nevoie tu? bine a vezi că nu cereți eu am curaj să cer de la Domnul. Eu am curaj să cer. Am curaj să cer. Nu mă simt nu mă simt rău că cer? Cereți, iar spune. Dom'le, dacă zic că cer, eu cer. Domne, ce am nevoie? Nu să mă lăfăi. Dar ce am eu nevoie? Voile mele. Voile mele. Ce s-ar întâmplarea că noi ca tineri, am crede că rugăciunea schimbă lucrurile? Nu numai așa să ne rugăm, numai când trecem podul. Doamnezea nu se dărâme cu mie. Cu altul, ce mă trezează pe mie? Eu cu mie. Să ne rugăm. Să pui deoparte timp. Să începi 10 minute, 15 și crești. 20 și vorbești cu domnul Fiecare zi. Pentru că rugăciunea schimbă lucrurile. Te pentru nu numai cât te pentru ei. Ce îi cum te... Dumnezeu să vă dă da strategii Cine a mai făcut asta în Biblie? Cine mai săpat în acoperiș? Nimeni A fost o idee care mi l-a dat-o Haideți să ne rocam. Dacă mă rog în această seară Ca... să ne faci pe fiecare să realizăm puterea rugăciunii. Și, Doamne, ajută-ne să înțelegem cât de important este să stăm și să-ți atragem ție atenția. Și, Doamne, e, e ceva interesant cum noi, ca oamenii, să putem atrage atenția Ta și să avem toată atenția Ta oricând vrem, la orice oră pentru cei tineri, mă rog pentru cei tineri care până astăzi s-au rugat rar rare ori petreceau timp și vorbeau cu tine ca și cum un prieten, vor, rar sau pentru cei tineri doamne, care poate doar se rugau mecanic spuneau niște rugăciuni învățate dar nu era din inima lor, nu erau ce simțeau în acea zi era numai mecanic Așa că în această seară doamne să să-i încurajez doamne să să vorbească cu tine și să ceară lucruri, să vadă că tu chiar răspunzi la rugăciuni. Nu ne rugăm în vânt, Și rugăciunile asta au un scop și au un răspuns. Uneori răspunsul nu pentru o perioadă, alteori răspunsul da. Alteori mai așteaptă. tu răspuns, tot timpul, Doamne. Și dacă în această seară, mă rog, pentru cei tineri care până acum, atât n-au practicat, nu s-au rugat. N-au înțeles că atunci când ei se roagă, tu lucrezi. Am înțeles, Doamne, puterea rugăciunii, că Tu asculti rugăciunii. Mă rog pentru ei, mă rog pentru cei, Tată, care se roagă regulat, mă rog pentru ei să-i întărești în această obicei a lor și să, Doamne, să ajungă la trepte mai înalte cu Tine, să simte prezența Ta, să te întâlnească acolo de câte ori să roagă în camera lor, în lor de rugăciune. În numele Lui Iisus Hristos, mă rog, Doamne, ca noi să devenim un tineret rugativ. Mă gândeam, Doamne, de multe ori, cum ar fi seara asta, dacă noi am mijloci pentru ea, sus, în camera aia, înainte de întâlnirea asta. Mă gândeam, și astăzi, cum ar fi întâlnirea noastră de tineret, dacă noi ne-am rugat pentru ea? Cum, ce ai face tu, dacă ți-am cere? De multe ori, Doamne, nu se cere. Mă rog în aceste momente să vorbești tinerilor care poate niciodată n-au fost de rugăciunea dinaintea tineretului. Mă rog să le, le vorbești chiar acolo. Că îi vrei acolo. Cei care, Doamne, e chemat să mijlocească, cei care au credința că tu poți schimba lucrurile. Mă rog, Doamne, ca întâlnirea dinaintea tineretului să se schimbe. Să fim acolo mulți tineri care să cerem sufletele prietenii noștri. Să ne rugăm cu credință pentru întâlnirea asta, să se vedem semne și minuni în numele Lui Iisus, mă rog. În numele Lui Iisus, mă rog. stai acolo cu capul plecat și Lași pe să-ți vorbească, nu știu viața ta de rugăciune, nu știu câte te rugat în săptămâna în care a trecut, nu știu câte rugat în luna în care a trecut, nu știu dacă te rugat vreodată, sincer și din inimă. Dar lasă ca Dumnezeu să-ți vorbească și Duhul Sfânt este cel care-ți vorbește acum și El te îndeamnă, dar aș vrea să pun o întrebare celor care sunt astăzi aici și încă nu și-au rezolvat veșnicia vreau să vorbesc cu voi câteva secunde, câteva minute ești aici seara asta dragul meu tânăr, tânără și păcatele tale încă nu sunt iertate nu ești un copil al Dumnezeu te vorbim dintr-o familie religioasă Dar tu nu ești un copil al Dumnezeu Un copil al Dumnezeu este o persoană care și-a dedicat viața Și-L urmează pe Hristos Urmează cuvântul Lui este aici și tu spui eu sunt departe de Dumnezeu Și spui te Aș vrea să mă întorc la Dumnezeu Așa doamne ca să reușesc și eu Să văd ce, Să fac ceea ce a reușit Vlad Ce a reușit Andrei, Silviu, Adi care, Doamne, în ultimul timp s-au întors la Tine cu adevărat, Cătălin? Ceilalți, Doamne, care au decis să te urmeze pe Tine? Ești aici în seara asta și spui te-ai să mă întorc la Dumnezeu? Înainte te vă mai o religie trebuie să-ți menționez asta, eu te chem la Dumnezeu să te întorci la El, să cer iertare de păcatele tale, să te ierte și de acum înainte să-L urmezi pe El. Ești aici și vrei să fii iertat, vrei să-ți rezolvi veșnicia. Dacă tu astăzi decizi să-L urmezi pe Hristos, Biblia promite, viața veșnică vine în inima ta și numai că vei fi cu Dumnezeu aici pe Pământ, dar vei petrece o veșnicie cu Dumnezeu. Ce trebuie să faci să te întorci de la păcatele tale? 180 de grade să-L urmezi pe Hristos, să iei cuvântul, să citești, să spui da, Doamne, voi face ce vrei tu. Ești, dacă este cineva aici în seara asta și spune astăzi vreau să mă întorc la Dumnezeu. Așa de mulți tineri de aici am făcut aceasta. Unii am făcut-o când au avut 12 ani, când au avut 22 de ani. Are importanță câți ani e astăzi. Important este clar, că, în tu deci să-L pe Hristos. Dacă este cineva în sală și -a de te dar pentru mine. Fă un semn cu nimeni nu se uită în jur. Eu deci tinge între tine și Dumnezeu. Dacă este cineva, spuneți: vreau să mă întorc la Dumnezeu. Mulțumesc. Mai este cineva azi seara asta și spune nu plec de aici până nu-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu. Mă plec de aici. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Mai este cineva. N a și ta, Mulțumesc. Mai este cineva. Poate n-ai mai făcut niciodată Deci N-a luat decizia asta. Poate este azi de aici și spune mă mai gândesc. Mă mai gândesc. În să spun că Biblia spune că mântuirea este astăzi. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului. Nu lăsa pe mâine. Nu știm ce va fi mâine. Astăzi, dacă auzi glasul de Dumnezeu Dacă este cineva, spune, și eu vreau Să mă întorc la Dumnezeu Ceea ce vreau să fac este să mă rog Preună cu tine, nu vreau să fac altceva Este mai este cineva persoane care au mâna Mulțumesc, mulțumesc Ades, Aș așa să facem ceva Și cu cei care au ridicat mâna aș vrea să ne rugăm o rugăciune Pe seara și Care au ridicat mâna Aș vrea să te rogi după mine Vreau să te conduc Vreau să-ți spun cum să te rogi Pentru că probabil că nu știi Cum să te rogi de -aia te conduc. Iar noi, ceilalți care suntem aici, ne vom ruga împreună cu tine. Să fim o încurajare pentru tine. Noi ne-am mai rugat rugăciunea asta, dar o spunem împreună cu tine astăzi. Așa că, repete după mine și noi repetăm împreună cu ei. Spune, Doamne Iisuse, sear seara aceasta am realizat că am nevoie de tine. Că am fost bolnav spiritual până astăzi. Am fost paralizat de păcat Așa să mă ierță toate păcatele mele Regret tot ceea ce am făcut Și în seara aceasta Deci, Nesâlii de nimeni Să te urmez pe tine Să fac voia ta Vreau să fiu un copil al tău Ești o să fii tatăl meu Te invit în viața mea ca domn Și mântuitor al meu personal în numele Lui Iisus, mă rog amin cei care v-ați pentru prima dată trebuie să spun că e cea mai importantă decizie pe care ai luat-o și începutul e o, o decizie care ai luat-o de a întoarce viața, e ca și cum ai luat mașina și ai întors mașina acum urmează să mergi această rugăciune este doar întoarcerea mașinii mă urmează să urmezi să mergi pe cale și acum ca să te ajutăm să mergi spre Dumnezeu, noi avem o carte care vrem să-ți o dăm. Și vrem când noi ne ridicăm picioare, tu să mergi în spate, cărinte așteaptă acolo, fratele meu, poți să pui lumina pe el, cel de la mine. Și cărinte așteaptă și se va ruga, să va ruga cu tine, să vă dau o carte care te va ajuta și să va spune cum poți să, să fii un creștin adevărat amin? Haideți să ridicăm acum cu toți în picioare și cei care v-ați rugat rugăciunea asta dacă știi că preținul tău a rugat mergi cu el, spune vreau să mă rog, mă duc cu tine haideți să aplaudăm cei care merg sunt persoane care astăzi s-au decis să urmeze pe Hristos Cea mai e? Ei, astăzi e sărbătoare în cer pentru că oamenii se întorc la Hristos e o și mai ne bucurăm așa de mult când tu l-am pe prieteniul tău aici și prieteniul tău pe Dumnezeu e o bucurie care provoacă cerul provoacă o petrecere în cer acum, pentru noi acum am o chemare și pentru cei care suntem aici așa să rămas aici pentru cei care uitându-te astăzi la viața ta spui te, este că parcă nu am crezut că rugăciunea are așa mare putere așa este pentru pentru pentru Dumnezeu să mă ajute să fiu disciplinat și în fiecare zi să pun de parte timp, să mă rog, să fiu normal în rugăciune, să mă rog pentru prietenii mei, să nu mă oprească niciun obstacol, să-i aduc pe prietenii mei aici. Dumnezeu să ți vorbiți ție în seara asta Dacă ceva din mesaj ce-o vorbit și să ți aplică ție, eu aș vrea să mă rog pentru tine. Așa că, un pas al credinței, trebuie să ieși de acolo de la locul tău, să spui, am nevoie de tine. Or, de câte ori oamenii încercau să-l întâlnească pe Isus, ieșeau din mulțime, mergeau la Isus. te te te, te Că Dumnezeu ți-a vorbit de seara asta Și tu trebuie să iei o decizie Ești de la locul tău Ești din mulțime Și vin aici și ne întărește pe sus. E un pas care sus îl vede Vede credința ta Cred că dacă vin la Iisus De aici altarul De aici pornește lauda Vii la El Și Iisus astăzi poate schimba viața ta Că Biserul ți-a vorbit. Vrei să fii un om al rugăciunii, vrei să ai o strategie cum să-ți aduci vecinii, prietenii, pentru că știi că au nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea ce strategii, cu celor patru oameni. vină în față și începe să te rogi. Dacă vii în față, spune Doamne, ceea ce Dumnezeu să o începe să-i spui. Vorbește cu El. Poate unii dintre voi nu v-ați rugat niciodată. În seara asta începe să vă rugați cu Dumnezeu. Așa liber, ca și cum vorbești cu un prieten. Vorbești cu El. Dumnezeu ascultă. Atrage atenția lui Dumnezeu, prin rugăciunătate. Atrage atenția lui.